En Hobbits äventyr av JRR Tolkien. Elfte delen. Avsked. Våra skatthämtare har redan haft så många äventyr att åtminstone Bilbo tycker att hälften kunde räcka. Senom de gav sig iväg har de med nöd och äpple klarat sig undan. Tre stora troll. En massa stenblock som några stenjättare kastade efter dem. En förfärlig massa orker. En vargflock och en massa orker igen. Oftast har det varit Gandalf som hjälpt dem ur klämman. Det var väl egentligen bara när Bilbo höll på att bli uppetna av Gollum som Gandalf inte var den som redde ut situationen. Nu anser Gandalf att han har gjort sitt och har ganska länge talat om att det är dags för honom att lämna sina vänner. Han har andra jobb att sköta också. I alla fall har han inte lämnat dem än. Och när vi hörde av dem senast var de välbehållna hos Beon. Beon är en stor, stark kar som ibland förvandlar sig till en jättelik svart björn. Jag måste erkänna att åtminstone Bilbo är väldigt misstrogen mot honom. Vem vet vad Beon hittar på när han är en björn? Typiskt är att när de går och lägger sig i Beons hus säger Beon till dem att de absolut inte får gå ut medan det är mörkt. Den natten vaknade Bilbo mitt i natten. Alla sov, brasan hade slocknat. Utanför hördes ett brummande och det lät som ett stort djur knuffade på dörren. Bilbo undrade om det var Beorn, och om han skulle komma in som en stor svart björn och slå ihjäl dem allihop. Han kröp ihop under filtarna och gömde huvudet. Till sist somnade han igen, trots förskräckelsen. Det var ljusan dag när han vaknade. En av dvärgarna hade ramlat över honom där han låg i skuggan och dunsat ner från estraden på golvet. Det var Bo och han gruffade när Bilbo slog upp ögonen. — Upp med dig din latmask, sa han, annars blir det ingen frukost kvar åt dig. Upp Bilbo. — Frukost, skrek han. Var finns det frukost? — Det mesta har vi inom bords, svarade de andra dvärgarna som var i rörelse i salen, men det lilla som är kvar står på verandan. Vi har letat efter Beon sen solen gick upp, men det syns inte ett spår av honom, fast frukosten var dukad när vi kom ut. Var är Gandalf? frågade Bilbo, då han gav sig iväg för att hitta något att äta så fort som möjligt. Åh, han är väl ute någonstans, svarade de andra. Men Bilbo såg inte en skymt av trollkaren på hela dagen, inte förrän på kvällen. Strax före solnedgången kom han inklivande i salen, där Hobbiten och dvärgarna höll på att äta kvällsmat- och blev upppassade av Beons underbara djur, precis som de hade blivit hela dagen. Av Beons hade de varken sett eller hört något sen kvällen innan, och de började tycka det var konstigt. Var är vår värld, och var har du varit hela dagen, ropade de allesammans. En fråga i taget, och ingen före kvällsmaten. Jag har inte ätit en bit sen frukost. Till sist sköt Gandalf undan sin tallrik och mugg. Då hade han ätit två hela limpor, med massor av smör, honung och kvark och druckit minst en kvarting mjöd. Han tog pipan ur munnen. Jag ska svara på den andra frågan först, sa han. Men ta med katten om inte det här stället är som gjort att blåsa rökringar på. Nu dröjde det länge innan de kunde få något ur honom. Han var fullt upptagen av att blåsa rökringar som slingrade sig runt pelarna i salen, förvandlade dem i alla slags former och färger och till sist låta de jaga ut varandra genom gluggen i taket. Utifrån måste de ha sett mycket märkvärdiga ut när de sköt upp i luften, den ena efter den andra. Gröna, blåa, röda, silvergrå, gula, vita, stora och små. Små som kilade igenom stora, förenade sig till ottor och svävade bort som en flock fåglar. Jag har varit ute och tittat efter björnspor här utanför i natt. Jag märkte snart att Bion inte kunde ha åstadkommit alla spåren själv För de har så väldigt många och olika stora Små björnar och stora Vanliga björnar och jättebjörnar måste ha dansat här ute hela natten Nästan ända till gryningen De kom från nästan alla håll, utom västerifrån I den riktningen ledde bara ett spår Det var inga som kom från det hållet, de ledde bara bort Jag följde dem ända till karok. Där försvann de i floden, men vattnet var för djupt och forsande för att jag skulle kunna ta mig över. Som ni minns är det lätt att gå från den här sidan över vadstället till Karok. Men på andra sidan står en klippa mitt i en virvelström. Jag måste gå långa vägar innan jag hittade ett ställe där floden var så bred och grund att jag kunde vada och simma över. Och sen ett bra stycke tillbaka igen för att komma på björnspåren. Men då var det för sent att följa dem så värst långt. De ledde rakt mot Fureskogen på östra sidan om Dimiabergen bergen, där vi hade vårt lilla trevliga möte med ulvarna i förgången. Vad ska vi göra ifall han tar hit alla ulvarna och orkuna? Då blir vi tillfångna, tagna och dödade allesammans. Och jag som tyckte du sa att han inte var vän med dem. Det gjorde jag också. Var inte dum? Det bästa går att gå lägga dig. Du är så sömnig så du inte vet vad du säger. Hobbiten kände sig alldeles förkrossad Och eftersom det inte tycktes vara något annat att göra, gick han till sängs. Och medan värjarna ännu satt och sjöng följde han i sömn, med sitt lilla huvud fullt av grubblerier över beon, tills han drömde att hundratals svarta björnar, sakta och klumpigt, dansade runt, runt i månskenet på gården. Sen vaknade han då alla andra sov, och han hörde samma skrapande, hasande, flåsande, brummande läten som natten innan. Följande morgonen väcktes de alla av beon själv så ni är kvar här än, allesammans <skratt> Inte uppeten av vulvar eller orkar Eller lilla björnar än, säger jag Här bagger <skratt> Lilla kanin håller på att bli tjock och fet igen Av bröd och honung. Kom och ät lite mer Så gick de alla för att äta frukost tillsammans med honom Be hon var mycket uppsluppen för ovanlighetens skull Ja, han var på ett strålande humör och fick dem alla att skratta med sina tokroliga historier. De behövde inte heller undra länge över var han hade varit eller varför han var så snäll mot dem. För det talar han om av sig själv. Han hade gått över floden och raka vägen upp i bergen. På det förstår man att han kunde färdas fort. Åtminstone i björnskepnad. Den eldhärjade vargläntan hade snart gjort det klart för honom att en del av deras berättelse var sann. Men han hade listat ut mer än så. Han hade fångat en ulv och en ork som strök omkring i skogen. Av dem hade han fått höra nyheter. Orkpatruller var ännu på jakt efter dvärgarna tillsammans med ulvar. Och de var rasande för att orkhövdingen hade blivit dräpt, ledarvargen bränd på nosen och så många av hans förnämsta tjänare dödade av trollkarens eld. Så pass mycket berättade de för honom när han tvang dem till det. Men han anade att ytterligare otyg var görningen- och att hela orkhären och vargarna som stod i förbund med den nog skulle dra ut i härnad till landet i bergens skugga för att få fatt på dvärgarna eller ta hem på de människor och andra varelser som bodde där och som beskyddade dessa efter vad de trodde. <får> ja, det, det var en fin historia, den du berättade. Men jag gillar den ännu bättre nu när jag säkert vet att den är sann. Ja, du måste ursäkta mig att jag inte trodde dig på ditt ord. Ja, om, om du bodde i närheten av mörkmorden, skulle du inte heller tro på någon som du inte kände lika bra som din egen bror, eller ännu bättre. Men som det nu är så kan jag bara säga att jag skyndade mig hem så fort som möjligt för att se om ni var välbehållna och erbjuder all hjälp jag kan ge. Hedan efter kommer jag att ha mycket högre tankar om dvärgar. <går> –Slog ihjäl orkhövdingen! <laughs> –Vad gjorde du med och Ulf? –Kom och titta! De följde efter honom runt huset. Ett orkhuvud var uppsatt utan på grinden, och ett vargskinn uppspikat på träd alldeles intill. Beon var en grym fiende, men nu var han deras vän, och Gandalf fann det klokast att berätta hela deras historia för honom och ändamålet med resan, så att de kunde få mesta möjliga hjälp av honom. Detta var vad han lovade göra för dem. Han skulle skaffa dem varsin ponny och en häst till Gandalf för färden genom skogen och ge dem proviant som räckte i flera veckor om de var sparsamma, mat som var så lätt som möjligt att forsla, nötter, mjöl, förseglade burkar med torkad frukt, röda lerkrukor med honung och skorpor som höll sig goda länge och som de bara behövde äta lite av för att orka gå långt. Recepter på dem var en av hans hemligheter, men de innehöll honung som det mesta av hans mat, och var mycket goda, fastän man blev törstig av dem. Vatten skulle de inte behöva föra med sig på denna sidan om skogen, sa han, för det fanns bäckar och källor längs vägen. Men er väg genom mörkmården är mörk och svår och farlig. Det är inte lätt att hitta vare sig vatten eller föda där. Nötterna är inte mogna än och nötter är nästan det enda ätbara som växer in i skogen där allting är mörkt och vilt och konstigt. Jag ska ge er vattenpåsar av leder och bågar och pilar, men jag tror inte att något som ni hittar i mörkmorden kan vara nyttigt att äta eller dricka. Det finns en flod där som korsar stigen, det vet jag En svart och stridström Och där bör ni varken dricka eller bada För jag har hört att den är för Och gör en sömnig och glömsk Och där inne i de mörka skuggorna Tror jag inte ni bör skjuta något Varken nyttigt eller onyttigt För då kan ni förera er från stigen Och det får ni inte På inga villkor Ja, fler ord kan jag inte ge er Bortom skogsbrynet kan jag inte vara Ett mycket hjälp ni måste lita på turen och på ert mod och, och den maseck som jag skickar med er. Innan ni går in i skogen så måste jag be er skicka tillbaka min häst och mina ponjer. Men jag önskar er lycka på resan och mitt tur står öppet för er om ni någonsin kommer förbi här igen. De tackade honom förstås, bugade och svängde sina hettor gång på gång med orden Till din tjänst och du det vida bjälksalarnas herre. Men hans allvarliga ord hade dämpat dem, och de insåg alla att äventyret var betydligt vanskligare än de hade trott. Även om de klarades undan alla farorna på vägen, väntade de ju draken vid resans mål. Hela förmiddagen hade de brott att packa och plocka i ordning. Strax efter klockan tolv åt de tillsammans med Beon för sista gången. Efter maten besteg de hästarna som han lånade dem. Och med många avskedshälsningar red de så ut genom grinden i god fart. Så snart de kommit utanför de höga häckarna i östkanten på hans inhängnade marker vek de av åt norr och styrde sedan mot nordväst. Som han hade rått dem sittade de inte längre på den stora skogsvägen söder om hans ägor. Hade de följt den leden skulle deras väg ha fört dem ner till en bergselv som flöt samman med den stora floden långt söder om Karrock. Där fanns ett djupt vadställe som de skulle kunna passera om de haft sina ponnyr kvar, och på andra sidan det ledde en stig till utkanten av skogen och det ställe där den gamla skogsvägen gick in. Men Beon hade varskott dem om att orkerna ofta gick den vägen numera, medan själva skogsvägen, efter vad han hade hört, var genvuxen och sällan använd i östra änden och ledde till oframkomliga träsk där stigarna för länge sedan hade försvunnit. Den östra sträckan hade dessutom alltid legat för långt söder om ensamma berget, och de skulle ha fått en lång och besvärlig färd åt norr när de kom på andra sidan. Norr om Karrock låg Mörkmordens bryn närmare stora floden, och trots att bergen också låg närmare här, rådde vi om dem att välja denna väg. Några få dagsresor norr om Karrock började nämligen en föga känd gångstig genom Mörkmorden. Och den ledde nästan rakt emot ensamma berget. Orkerna vågar inte gå över stora floden på mindre än flera mils avstånd från Karok. Eller Nalkas mitt hus. Det är väl bevakat nattetid. Men det består rida fort, för om de sätter efter en snart kommer de att ta sig över floden söderut och ströva genom utkanterna på skogen för att genskjuta er. Och ulvar springer fortare än hästar. Och även om ni kommer närmare deras kulor är det tryggast för er att rida norrut För det väntar de sig nog minst Och då måste de rida desto längre för att fånga in er Jag ger er iväg nu så fort ni kan Alltså red de nu under tystnad Och över överallt där marken var jämn och gräsbeväxt På vänstra sidan stod bergen mörka och långt bort ifrån närmade sig flodstranden med sina träd allt mer och mer. Solen hade just börjat dra sig västerut när de bröt upp, och ända till kvällen spred den sin guldglans på landskapet omkring dem. Det var svårt att föreställa sig förföljande orker i deras fjet, och när de hade lagt flera mil mellan sig och Beons hus började de prata och sjunga igen och glömde den mörka skogstigen som väntade dem. Men på kvällen när skymningen föll och bergens toppar glödde i solnedgången slog de läger och satte ut en vakt och de flesta av dem sov oroligt och drömde om vargskall och orkersvrål. Men morgonen grydde klar och vacker. En höstlig dimma låg vit på marken och luften var kylig. Snart steg solen röd i öster och dimmorna försvann. Medan skuggorna ännu låg långa bröt de upp igen. Så red nu i två dagar, och hela tiden såg de inget annat än gräs, blommor, fåglar och här och där några träd, och ibland små flockar av röda jordar som betade eller låg i skuggan vid middagstid. Då och då såg Bilbo hjorthornen sticka upp ur det höga gräset, och i början trodde han det var döda trägrenar. Den tredje kvällen var de så ivriga att skynda vidare. Tidigt på fjärde dagen borde de komma fram till det ställe där skogsstigen började, hade Beon sagt att de fortfor att rida sedan skymningen fallit på och in i natten under månen. Då det blev skumt tyckte Bilbo sig se, en till höger och en till vänster, de suddiga konturen av en stor björn som lufsade fram åt samma håll som dem. Men om han vågade nämna det för Gandalf, sa trollkaren bara, låtsas inte om det. Dagen därpå gav de sig iväg före gryningen, fasten deras nattvila hade varit kort. Så snart det hade blivit ljust såg de skogen Liksom komma dem till mötes eller vänta på dem Som en svart och hotfull mur Marken började gå upp och ner Och hobbiten tyckte det var som om tystnaden slöt sig kring dem Fåglarna sjöng inte så mycket nu Det fanns inga hjortar och knappt några kaniner På eftermiddagen hade de nått fram till mörkmordens bryn Stammarna var tjocka och knöliga Grenarna krokiga Löven mörka och långa. Murgröna växte på dem och slingrade sig ut efter marken. Jaha, här har vi mörkmorden, Den största skogen i norra delen av världen. Jag hoppas ni tycker den ser trevlig ut, för genom den måste ni. Nu måste ni skicka tillbaka de utmärkta hästarna som ni har lånat. Va? Menar du på fullt allvar? Att... Ni lovade. Ja, men... Se så var inte dumma nu. Be ni inte så långt borta som ni tror. Men det spelar ingen roll, ni har lovat honom. Och det är klokast att hålla såna löften. Beon är en fruktansvärd fiende, det vet ni. Herr Bagger har tydligen skarpare ögon än ni. Han har varje kväll sett en stor björn följa oss. Och det har inte bara varit för att skydda oss mot fiender, utan lika mycket för att hålla ett öga på hästarna. Beon är kanske er vän, men sina hästar älskar han som om de vore hans barn. Ni förstår nog inte riktigt vad det innebär att han har låtit er rida på dem så långt och så fort som ni har gjort. Men ni kan inte föreställa er vad som skulle hända er om ni försökte ta med er hästarna in i skogen. Jaha, men du då? Din häst? Du hade väl också lovat, va? Du sa ingenting om att skicka tillbaka den inte. Nej, det tänker jag inte göra heller. Hur går det med ditt löfte då? Oroa dig inte. Jag skickar inte tillbaka hästen. Jag rider tillbaka på den. Nej, nej, nej, säg ingenting Det känner inget till Vi har ju resonerat om det här förut Det finns inget att tillägga Jag har en del bråskande ärenden söderut Och jag har redan blivit försenad För er skull Kanske vi ses igen innan det hela är över Och kanske inte Det beror på hur mycket tur och förstånd ni har Förresten har jag skickat Bilbo med er Han är värd mer än ni tror Och det kommer ni snart att upptäcka Ganska upp dig Bilbo, ser inte som oloken ut Lyck upp dig, Torin, och ni andra också. Tänk på att det är ett företag det här. Tänk på skatten som väntar, och glöm skogen och draken för ett litet tag. De hade alltså inget annat att göra än fylla ledersäckarna i en klar källa som de hittade nära infarten till skogen och lasta av ponnhästarna. Packningen fördelade dem så rättvist de kunde, fast en Bilbo tyckte att hans andel var förfärligt tung. Och inte alls gillade tanken att traska miltals med så mycket på ryggen. Bekymra dig inte, Satorin. Allt för snart kommer din börda att lätta. Det dröjer nog inte länge förrän vi alla önskar att vi hade tyngre packning när massäcken börjar tryta. Så tog de då till sist farväl av sina hästar och vände deras huvuden hemåt. Hästarna travade munter tillväg, och verkade förtjusta över att få vända svansen mot mörkmordens skuggor. Då de sprang iväg skulle Bilbo kunnat svära på att något som liknade en björn dök fram ur trädens skugga och fort efter dem. Nu sa också Gandalf adjö. Bilbo satt på marken och kände sig mycket olycklig. Han önskade att han hade fått sitta med trollkaren på hans stora häst. Efter frukosten, som var ynkligt mager hade han gått några steg in i skogen och där hade det verkat lika mörkt på morgonen som på kvällen Och mycket hemlighetsfullt Som om någon väntade och spejade sa han för sig själv Adjö allesammans Rakt in genom skogen bär er väg nu Lämna inte stigen Om ni är dumma nog att göra det kan jag hålla tusen mot ett på Att ni aldrig hittar den igen och aldrig kommer ut ur mörkmålen mer Men måste vi absolut nödvändigtvis gå tvärs genom den Ja det måste ni ifall ni vill komma till andra sidan. Antingen genom mörkmorden eller så får ni ge upp skattjakten. Och jag tänker inte låta dig, Bilbo Bagger, backa ut nu. Jag skäms över det att du tänker så. Nu måste du sköta om alla de här dvärgarna åt mig. Nej, nej, jag menar inte så. Jag menar bara, finns det verkligen ingen omväg? Jo, visst. Vill du ta en omväg på 150 mil norrut, och sen dubbelt så långt åt söder så... Men det skulle inte heller vara någon vidare säker väg. Det finns inga säkra vägar här i vildmarken. Här kan man vänta sig alla sorters otyg, vilken väg man än tar. Om du tar omvägen så skulle du, innan du kom runt mörkmåden, hamna mitt uppe bland gråbergen. Och där fullkomligt krullade av orker, svarta alver och de hemskaste jättar du bara kan tänka dig. Och sen skulle du, om du klarade dig förbi där, bli tvungen att passera besvärjarens rike. Ja, honom känner ju till och med du till Jag råder dig att inte komma i närheten Av de platser som skuggas av hans mörka ton Håll dig till skogstigen du och Håll modet uppe Har du tur så kan det hända att du en dag Kommer ut ur mörkmåden Och ser långa träsken framför dig Och där bortom, långt borta i öster Ensamma berget Där en kära gamle smag bor Hoppas bara att han inte väntar er. Ja, ja, ja. Tack ska du ha, det var ju trösterikt Adjö Gandalf, om du inte vill följa med oss Så är det nog lika bra att du ger dig iväg utan att säga mera Farväl allesammans Ta väl vara på er Och vik inte av från stigen Farväl Flyg och far Trollkarlar. När har man egentligen någon glädje av sånna? Nu började den allra farligaste sträckan på deras färd. Var och en axlade sitt tunga knyte och vattensäcken som hade kommit på hans lott och vände sig från ljuset över landskapet där utanför för att dyka in i skogen. De gick i gåsmarsch. Infarten till stigen var liksom ett valv in till en dyster tunnel. Den utgjordes av två stora träd som lutade sig mot varandra- och var så insnärda i murgröna och övertäckta med lava. Att de inte bar mer än några enstaka svartnade löv. Själva stigen var smal och slingrade sig in och ut mellan trädstammarna. Snart var dagen i mynningen som ett litet ljust hål bakom dem. Och tystnaden var så djup att det verkade som om de klampade fram. Medan träden lutades över dem och lyssnade. När ögonen hade vant sig vid dunklet kunde de på bägge sidorna se in i ett slags mörkgrönt skimmer. Då och då trängde en smal solstråle ner, som hade haft turen att slippa igenom någon öppning i lövverket högt uppe, och den ännu större turen att inte fastna i de hoptrasslade grenarna och hoppade löven längre ner. Tunn och ljus nådde den dem. Det fanns svarta äckor i skogen. När Bilbos skarpa, nyfikna ögon hade vant sig att uppfatta saker och ting skymtade han dem där de hoppade fram mot stigen och snodde in bakom stammarna. Underliga ljud hördes också, grymtningar och tassande, hasande steg i snåren och bland löven som här och där låg i djupa lager på marken. Men vad som åstadkom ljuden kunde Bilbo inte se. Det otäckaste de så var spindelnäten, mörka, täta spindelnät med ovanligt tjocka trådar som ofta sträckte sig från det ena trädet till det andra eller var intrasslade i de lägre grenarna på båda sidor om dem. Inga nät gick tvärs över stigen, men om det var för att den hölls fri genom något slags trolldom eller det berodde på något annat, kunde de inte räkna ut. Detta var delen av Bilbo, en hobbits hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättningen av Britt G. Hallqvist Radioarrangemang Evan Storm Regi Staffan Olsson Och tekniker Erik Winnlöf Berättare var Jörgen Sederberg Bilbo Håkan Särner, Gandalf Evan Storm Thorin Åke Lindström Och Björn Ernst Günther